«Так, вірно розумієш, приятелю. Зарано. Я в тобі не впевнений. Щось у тобі мене насторожує. Немає в тобі надійності та однозначності. Якийсь ти глибкий, знаєш. Від таких завжди очікуєш якусь гидоту. А навіщо тоді ти прийшов? Я почуваюся ошуканим. Ну, це поширена практика. Ну, треба ж подивитися, чим людина дихає, що її хвилює. Ну, чим вона власне живе. Чи буде вона дотримуватися наших правил? А ну, у вас є правила? Ну, звісно, вони є всюду. Ці кляті правила. А правда, комусь це правила, а для когось це безлади, повна відсутність принципів. Розумієш, відсутність принципів теж може виявитись якимось принципом. Не життя, а плутанина, еге ж? Воно позіхає. З цього я роблю висновок, що вони сплять. А ще? «Утомлюються». «Ні, але іноді стає нуднувато», – каже воно й підморгує. «То ти мене присаджуєш на випробувальний термін?» «Ну, можна назвати це і так. Я буду давати тобі деякі поради». Ну, стежити за всіма твоїми реакціями, рефлексами. Я постійно буду поруч. То що мені робити на підтвердження своїх намірів продати душу? Може це спиляти дерево, спалити хату і вбити сина? Чу! Чую я. Який примітив! Ти що? «Екстреміст? Мавпа все це може зробити. Простіше за все щось псувати. А ти зробити спробуй!» «Треба вчитися бути вибагливішим до всього, навіть до своїх огидних вчинків». «Хм! Воно думає, що я посередність». Точно так я думав про Лесю. Може, посипати голову попелом? А от це робити вже пізно, каже воно і цукає язиком. А він у нього довгенький. Ще б так стільки потякати. Ми збираємося. О, ну, вірніше, збираюся я. А воно Мандрує плафонами та картинами. Іноді відпочиває на кріслі. Постійно на ньому крутиться. Невгамовне й енергійне. Слухай, якщо вже ти будеш постійно поруч зі мною, то не була б твоя ласка зробити мені кавусі? Що-що? А, кавусі тобі? Ні. «Цього я не можу!» «Ти що? Я ж нематеріальне!» гигикає воно і на підтвердження своїх слів боляче б'є мене по потилиці. Усе. Тепер я сиджу в кріслі салону бізнес-класу. Мені хороше. Я зібрався заплющити очі. Як помічаю, що воно Нишпорить руками під спідницею засмаглої пані, Котра сидить поруч зі мною. В неї замріяний погляд. У мене ж знову очі лізуть на лоба. «Чого вирячився?» – питає мене пані. «Вам нічого не заважає?» е, «Під спідницею?» – питаю я. «Ще щось бовкнеш?» то тобі нічого не буде заважати під штанами, промовляє злобно вона. Зараз відгризе яйця. Світ сповнений агресії. І не кажи, підхоплює воно, продовжуючи мацати пані під спідницею. Мені здається, що всі ми перетворюємося в атрибути пекла. А саме пекло от тут стане бутафорським. Ви, люди, робите все за нас. Поводитеся точнісінько, як ми. І вмієте створювати таке пекло, порівняно з яким наше, схоже на профспілковий санаторій із харчуванням чотири рази на день та оздоровчим масажем. Але я тобі нічого не казав. А вона – року. Слово «масаж», у поєднанні з його підспідничними маніпуляціями, викликає в мене сміх. І я давлюся мінеральною водою «Евіан» без газу. Пані просить, щоб її кудись пересадили. Але місць немає. чого ти це робиш? Ти ж нематеріальне. Вона ж нічого не відчуває, що почув до нього я. А яке мені до неї діло? Головне, що я відчуваю всю її матеріальність. Усіма фібрами своєї нематеріальності. Воно знову мені підморгує. Я... Трохи відпочину? Ну, трохи здорового сну мені ж не завадить, питаюся я. Ні.